A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Tóth Krisztián, tegeződünk, magászodunk. Tegeződünk. Tegeződünk. <gül> hogy kezdődött? De ebbe belekezdődik az élet, illetőleg a judó. Judo? Ez a megfelelő kifejezés? Én cságáncnak is szoktam mondani, judónak is. <kül> Kinek hogy tetszik, ugye? Sokszor összekeverik, hogy hú, most a cságáncs vagy judózal. Egy is ugyanaz ugye a cságáncsa magyar fordítása jelen esetben sportágunknak. Hogy kezdődött? Hát, Hol sikerült születni? Hova hozott a gólya? Darmstadt, Németország. Teljesen véletlenszerű, kint dolgoztak, kint Mit? születtem. Hú, fogalmam sincs. Az az, igazság, hogy az az igazság, hogy annyira nem szoktam ezt édesanyámtól kérdezgetni, lévjen annak, hogy mi egyből vissza is költöztünk Magyarországra, hogy alapvetően semmit nem is befolyásol az életemben. De Sankos. mindenki megkérdezi? Mindenki, mindenki, és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor, akkor ö, elég sokszor beszéltem így ilyen értelemben anyával arról, hogy most mi is volt, pontosan hogy is volt, de mivel nem nagyon érdekel a dolog ez olyan, olyan, olyan foltos, olyan ködös ez az egész, és nem is foglalkozok vele. Leszoktam úgy szögézni, hogy kint születtem, hamar hazajöttünk, tehát nem voltam fél éves, úgyhogy, úgyhogy az egész életemet Magyarországon töltöttem. Abból a szempontból fáj egy kicsit, ugye, hogy, hogy nem tanultam meg németül, azért az biztos, hogy egy nagyon nagy dobbant lett volna az életben. És ö, visszatérve az alaptézisre, ugye hát hat évesen, ahogy a, a sulit elkezdtem, igen eredménykos. Stefánia út, Csanádjárpedál tanás és gimnázium, Szomszédunk török-bódok bácsi, vagy ibácsi Nagyon-nagyon szeretett kertészkedni az öreg. Isten nyugasztalja, nagyon szerettem, és hát én is szerettem kertészkedni, csak nem abban a nexusban, amiben ő Ága tehát ja. fáramáztam, virágot tapostam, és a többi, és a többi. Eléggé rosszont voltam, tehát azért, azért viszonylag sokat vereketem. Határok a között, vagy határokon kívül? Így utólag azt mondom, hogy határokon kívül, de hát akkoriban az ember azt mondja, hogy itt a bőve határon belül vagyunk, tehát nem tudom, hogy miért álltam többet a sorokban, mint amit játszottam volna az de most az éppen azokban. 2000 írunk. Így igaz. És Bogyi bácsinak volt az az alap ötletemeket, nyilván a szüleim is ez, ez hozzájárultak, hogy, hogy valamilyen sportot kellene választani azért, hogy ezt a rengeteg energiát, Levezessem, illetve a verekedés az ne abba kössön ki, hogy, hogy most boldogot boldogtal a tütők, engem is hogy Miért tudom. Nem tudom. Hát az, ö, ö, szerintem így, így visszagondolva talán, hogy ilyen, ilyen hierarchikus, hierarchikus rendszerbe akartam bekerülni, és annak is lehetőleg a legtetejére. Ö, összeverekedtem a nagyobbakkal is, a kisebbekkel is többször volt foltozva a fejem, meg kővel dobáltuk egymást az oviba. Tehát nagyon ténylegesen egy... egy a, mai, a mai világban erre már azt mondják, hogy az ember hiperaktív, ADHD-s, figyelemzavaros, mindent többi. Régen azt, erre azt mondtuk, hogy rosszak voltunk, És Volt valamiféle kiváltóok? Nem Csúnyán hiszem. néztek rád. Nem hiszem. Nem hiszem. Tehát, hogy lehet, hogy hogy volt olyan, hogy most nem tudom... De elmű, miatt de kitaszítottak, volt. vagy erről nem volt szó? Nem, Tehát, hogy a milyen volt, a többiek is bírták ezt. Tehát, hogy, hogy nem, nem én voltam az egyedüli ebben a társaságban, itt nem arról volt szó, hogy nem tudom, én leuralok egy egész óvodás és akkor a, a többiek szerencsétlenek meg, megnéznek ki a fejükből, hanem itt azért voltadok, kapok. Oké, okay. Ez ezt a szuperaktív, ezt értem, de a szuperaktív, vagy az ADHD az nem feltétlenül agresszív, az agresszíven innen, vagy túl? Nem is mondanám, hogy nem is voltam, vagy ez csak időközben kinőttem. Tehát így, így nyilván az ember hat éves korára már nem emlékszik vissza teljes egészében, hogy pontosan milyen is volt a személyisége. Alapvető, hogy keresi magát a, a, a társadalmi rété, ré, részében, vagy rétegében éppen, ahol most van, szociális értelemben. Szociális értelemben hova születtél, életek 2000-ben hol tartunk, vagy hol tartasz? Stefánia út. Értem, de a szociális hát, környezet. Hát az úgy értem, mondtam, ugye, hogy tehát a... Az, az a szülők? az op, ö, apukám szerkezeti lakatos, anyukám pedig ö, akkoriban még a céget segítette, mint, mint ö, hát hogy fogalmazok, titkárnő, vagy cégvezető, tehát ugye a a intézten még édesapám fizikai melót végzett. És <kül> tehát nem volt ilyen probléma, hogy hú, egy génség, Én úgy gondolom, hogy egy, egy úton voltunk. Tehát ö, nem voltunk jó módúak, de nem is volt az, hogy most mit a hol, honlap után mit teszünk. Tehát egy teljesen átlagos családot képzeljenek el a kedves nézők. De ez nagyon pontos meghatározás. <gül> és uh, ténylegesen nem tudom, hogy mi volt a kiváltó. Benned volt valahol is a szónak ebben az értelmében ebből való kitörési vagy? Volt. Volt. Én szerintem ez az egy. vagy mi? És tovább. <gül> és tovább. <gül> mi van a csillagos túl? Nem túl? Nem tudom, de én meg szeretném nézni. <gül> Tehát mindig is volt, és a mai napig is. Ez egy nagyon-nagyon nagy hajtóerő volt számomra a, a sportkarrierben. És itt most persze beszéltünk, egzisztenciális értelemben is erről beszéltünk az ügyben is, hogy történet írjon az ember, nagy cél volt az olimpia, nem a kezdetleges részében. Tehát visszatérve az alapkérdésre, itt ezt ugye energialevezetésként kezdtük el ezt a, ezt a sportolási dolgot. Teljesen véletlenszerűen kerültem a zsúdóhoz, tehát nem volt az, hogy mondjuk a Szerintse apukám, volt? igen, apukám vagy anyukám zsúdózott volna, vagy valaki a, a közegben zsúdózott volna. A Csanádi és a Kási között volt egy nagyon jó annak idején. Teljesen könnyű volt a, a szülőknek, ugye, mert reggeledzéssel kezdtünk, onnan kis busztal átvittek minket a suliba, megcsináltuk ott, amit meg kellett, tanultunk, bejártuk az órákat, testi és a többi, és a többi, és onnan visszavittek minket délután jelzésre. Tehát egy nagyon jó kohézió alakult ki a két-két... Ö... Az a fura, hogy később fogunk majd beszélgetni arról, hogy egy sportolónak mennyire könnyű, mennyire nehéz, egyáltalán mennyire kell beszélni. Ugye ez elsősorban különböző megnyilvánulások alkalmával jött elő közösségi média, valamint az, hogy versenyek után lerohanják az embert, és hát akkor hogyan kezdjen el beszélgetni. Mi nagyon sokat beszéltünk telefonon, de a riportal annélkül, hogy össze akarnám hasonlítani, ez egy legslágfertig legs, valaki vagy, tehát nincs ilyen kommunikációs gondod. Ez menet közben változott, vagy valójában az események hatása alatt szoktál másféleképpen viselkedni, és az volt nehéz feldolgozni? Hát ez egy nagyon jó kérdés nem voltam felkészülve arra, tehát és nem is, nem is tanultam, vagy vagy külön készültem volna arra, hogy hogy rengeteg interjút fogok adni. Uh, nyilvánvaló, ha már ebbe egy kicsit így belementünk akkor a 2016-os olimpiában. Itt volt egy elég nagy mély pont. Erről ez szó. Uh, akkor ezt még egyelőre nekise fejteném, és és azután volt bennem egy egy nagy törés uh, pontosan az interjúval kapcsolatban, hogy De akkor megválogatom, és az egy konkrét dolognak szólt. Az égetet meg az, igen, az, az ott nagyon. Se Ö, azt megelőzően, se azt követően nem. ilyen jellegű tapasztalatod nem volt? Azt követően azért nem volt ilyen jellegű tapasztalatom, mert kifejezetten figyeltem arra, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe még egyszer. Előtte meg mindenki annyira közvetlenül és kedvesen jött hozzám, és, és nyilván, mivel nem voltam még olimpián, ezért nem is volt akkora, körítés körülöttem. Erről nem lesz szó, amikor... hiszen, e, azt is hangsúlyoztad nem egyszer, hogy milyen igazságtalanság az, hogy olimpia, olimpia, olimpia, miközben világbajnokság, Európa bajnokság az sokkal kisebb. Ö, a mai napig tartom ezt. Életőséggel bír. Ott vagyunk 2010-ben, akkor ugye vagy 16 éves, 15-16, ifjúsági világbajnoki ezüstérmes, Szingapur ifjúsági olimpián, bronzérmes, az a te vágyfantáziálásod volt, vagy realitása volt Londonnak? Mert ugye a csalódás volt. Hittek el. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az, az én fantáziámban volt ö, inkább erősebb, viszont egy kis szerencsével kiuthattam volna Londonba. Nem a 81 kg-ban, ugye a 2012-ben volt már nekem súlycsoportváltásom. Ö, azt lehet, hogy egy kicsit korábbra kellett volna időzíteni, így, így visszagondolva. A mostan ez hanyadik súlycsoportot? Hát ilyen értelemben a harmadik ugye, mert mikor ifi voltam, 73-ba voltam, aztán húzamosabb ideig voltam 81-ben, és 2012-től vagyok 90-ben, és hát valószínűleg innen is fogok majd elbúcsúzni majd a sportáktól. Ö, inkább az én fantáziámba volt az, hogy a 12-es olimpiára predestinálva vagyok, és, és mindenféleké, mindenféleképpen ki kellene jutni. Még egyszer csak ismételni tudom magam a 80 kilóban ez nem lett volna lehetséges, a, hiszen a, én nagyon jó értem. De arról beszéltél, hogy ez kaptad meg? Milyen esély lett volna? A, hát ugye és ilyen, a, kvalifikációs... azért a jelentősége, mert ugye később is sokszor beszélsz arról, hogy adott esetben szövetségi vagy mobos változás hogyan változtat a te életeden, ha egyébként nagyobb mértékben figyelnek vagy alkalmazkodnak hozzád. Azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy akkoriban se a mobba, se a szövetséggel nem volt semmilyen probléma én értelemben. Menedzselték a sportolókat, mindenki csinálta a dolgát, többé-kevésbé ez meg is maradt ugyanígy, tehát ö, semmilyen fekete pontot nem tudnék adni a hát csúnyán fogalmazó munkátatóimnak, tehát ö, ö, szerintem mindenféle támogatás meg, megkaptunk. Mert ezt mindig megszoktam szoktam kérdezni. Munka a sport? Hogyan tekintsünk rá? Ugye egy olyan családból jövök, ahol egyébként a mostani foglalkozásom sem számít, az apám orvos volt, ha orvos lennék, anyám közgazdász volt, ha közgazdász. De akkor már jobb lett volna számunkra, ha asztalos leszek, mert az asztalosról tudják, hogy micsoda az hogy riporter, hanem csak az lett volna rosszabb, ha költő lennék, mert hát az meg teljesen ki van szolgáltató, szóval művész ne legyen az ember. E hogyan viszonyulsz te ahhoz, hogy az életed zömét egy olyan munkával töltötted, amit egyébként sportnak hívnak? És amitől egyszer ebben a formában legalábbis majd meg kell, hogy váljál. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet csak munkaként kezelni. Te mondtad, munkáltató. <gül> De magát, magát a sportot nem lehet munkaként kezelni. Hiszen az, hogy az ember hetente mondjuk 12 tizenkettőször kvázi meghal egy nap, Pontosabban egy héten, úgyhogy naponta kétszer. Volt a kéten. Társadalmi hasznot hajtasztott? Én nem, nem foglalkoztam magával a társadalmi haszonnal, én csak azzal foglalkoztam, hogy ha lehet, akkor egy, egy kicsit maradjon meg a nevem. Hogy lássák azt a gyerekek, lássák azt a többiek, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy generációkra visszamenőleg a család sportoljon, és akkor a, a következő. Hogy mondjam, gyermek, vagy a következő nemzedékből is muszáj, hogy sportoló okay. legyen? Valaki nem szereti a dobostortát, valaki nem különösebben érdeklődik a sport iránt. Sokat veszít? Nem a judó iránt, egyáltalán az, mondja, a sport az nem érdekli. Ez szerintem mindenkinek a szíve joga. Nem, nem lehet őket megkövezni. Valaki a művészetet szereti, valaki a sportot, aki a természetet. Én úgy gondolom, hogy azoknak biztos, hogy jót teszünk, akik szeretik a sportot. Mindenkinek ezerszázékig biztos vagyok benne, hogy megdobban a szíve, hogyha magyar embert lát egy olimpián, egy világbajnokságon. arról külön beszélgetve, hogy egyébként zetén. valaki megkérdezi, hogy mivel foglalkozó, Csegánycsozó, akkor azt mondja, <síns> szeretek a róla beszélni. Nem. Tehát mondom, én nem szoktam kisarkítani azt, hogy hú, most a sport a, a világ közepe. Tehát igen, ez egy, ez egy hogy mondjam, egy. egy társadalmi szerepnek lehetne igazából be tudni, tudni, ugye egy sportról. Effektíve azon kívül, a társadalmi szerepen kívül hasznot olyan értelemben nem tudunk adni se a, se a nemzetnek, se a világnak, mint, mint sem, hogy, hogy megmutatjuk magunkat, hogy, hogy akarattal és kitartással meddig tud eljutni az ember. Én szerintem Azért ettől függetlenül egy nagyon-nagyon fontos szerep, szerepünk van, és egy nagyon-nagyon fontos példát. Hogy én nem azt mondta, hogy én ezek ]nek. közé tartozom, feltettem egy kérdést. <gül> Általános abban megválaszoltam. Nem, nem, konkrétan is megválaszoltad. Tételezzük fel, hogy nem lesz sérülés, amely keresztezi a sportolói pályafutásodat. Tisztában vagy azzal, hogy utána milyen élet kezdődik? Milyen értelemben kérdezed ezt, hogy milyen élet kezdődik? Hát, hogy nem leszel már aktív sportoló. Ezt el kell fogadni. De látod ezt az útkereszteződést? Abszolút. Testnevelési egyetemre járok, készülök a civil életemre, tehát nem úgy várom, ugye idén töltöm a 30-at, nem úgy fogom várni a Párizsi Olimpiát, ha ott fogom abba hagyni az esportot, hogy ott leszek majd augusztus elsőnye, lesz azt hiszem a versenynapom, és úristen augusztus másodikától mit csinálom. Már is tudod. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Azt feltételezett, hogy az az élet egyenértékű lesz ezzel, vagy ennek nincs is értelme ennek a kérdésnek? Szerintem nincs. Én ö, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Schwarzeneggernek van ez a mini ö, És nagyon-nagyon tetszett, és, és megláttam benne azt, amit szerintem ő alapvetően át akart adni az embereknek, hogy mindegy, hogy miben tevékenykedik, a maximumot akarjuk kihozni. Ha én a sport után egy, egy segítmunkás leszek, akkor én úgy fogok lapátolni, mint segítmunkás, soha nem lapátolt. Csak Megint rossz a kifejezés, de nem lehet jobban, ki... én is nekem ma uh, szerdán délőtt nem megy jobban. Ez lelki béki, ami belül szól? Abszolút. Teljesen elégedett vagyok minden, amit elértem. És, És semmi... egyébként azzal a világgal, amiben vagy azzal is? Tehát, hogy abban a szűkebb világban, amiben te létezel, az egy... Lokális értelemben, teljes egészében. Mennyire zárod ki a külvilágot, mennyire kell kizárnod a külvilágot abból adódóan, hogy egy dologra, vagy alapvetően egy dologra kell koncentrálni, bár ott a család? Szerintem sem ennyire. Én nagyon szeretek nyitott szemmel járni, szeretek mindenről diskurálni, beszélni, hozzászólni, megérteni valamit, hogyha nem értek meg. Tehát én szerintem egy nagyon nyitott ember vagyok. Nem vagy izolált? Nem, abszolút nem. Moziba, színházba, koncertre jársz, vagy arra nincs? Ha időm engedi, akkor járok, ha nem engedi, ami sajnos általában így van, akkor nem járok. Mennyire vagy beosztva? Elég. Elég. Tízes skála? Tízes kála, szerintem egy nyolcas. Most olimpia előtt különösen? Uh, uh, ott lehet, van kilences-tízes lesz inkább. Akkor külön köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Um, beszélnek folyamatosan arról, így aztán én is megkérdezem, de hát elmagyarázod, hogy a kedvenc lábfogásos kontratechnikádat uh, ma már tilos a tatamin használni. Mi é. volt ez? Tegurumának hívták, ezt szerintem teguruma. Uh -huh. Senkinek semmit nem fog mondani. Anatómiai sajátosság az, hogy nekem ez volt a kedvencem. Alacsony vagyok, ugye 172, 3 reggel, 4 centis lehetek. Elnézős, hány centis neki ne lenne? 90 kilóban szerintem a 180 közepe az az alja. Tehát a, az esetek döntő többségében ilyen 190 körül emberekkel küzdök, 185. És akkor mi őket látod? A mákosukat. Hogyha viszintesen nézek, akkor a mákasukat. Nyilván ennek van előnye, van hátránya, de régen sokkal könnyebb volt nekem az, hogy közel voltak a lábak, azokat fel tudtam kapni. Ez 2012-ben pont akkor, amikor súlycsoportot is váltottam megszűnt, pontosabban átalakították. De miért? Ú, nagyon sok bírkózó technika volt a judóban, és nem tetszett a Nemzetközi Szövetségnek, és próbálták egy kicsit eladhatóvá tenni, ez azt sugalja, tehát, hogy, hogy laikus szemben is el tudja mondani, hogy ugye mindenki védte a lábát, ezért bedöltek, ha nem is, de régszög de eléggé meredeken bedöltek a versenyzők, és ebből kifolyólag elég nehézkesen tudtak egymással akciót végrehajtani, és ennek megelőzésség éppen próbálta azt ki a Nemzetközi Szövetség, hogy mi lenne, a kivennénk a láfogást, vagy másodszendikból lehetne csak indítani, és valóban felegyenesedtek az emberek, könnyebben tudták egymást eldobni. De ugye mivel mindig alkalmazkodik az aktuális szabályhoz a sport, illetve a versenyzők, ezért ebben mindig bele kell nyúlni, és két-három évente csinálnak egy komolyabb változtatást, most ilyen esetben például az idei évben is volt egy, egy, egy, egy nem is változtatás, hanem belemjulás a szabályokban, ami azért hogy az olimpiának a hevében elég közelre sikerült. Mi ez? Különböző olyan technikák, amik veszélyesek nyakra, vára azokat kivették, büntetik, máshogy értékelik, hogy eddig. Messza, tehát ez kifejezetten, kifejezetten szakmai, tehát ebben most olyan mélyen nem mennék bele. Nagyon sok olyan dolog van, függetlenül attól, hogy ilyen 20 Úristen, 24 éve csódózok, amit nem is értek. Tehát, hogy van, hogy arra megintik az embert, hogy nézek ki a fejemből. És 30 és... éves lesz. és itt és nézek, és várna az az ember, hogy tényleg milliméterről milliméterre mindent értünk, és, és nem. Ugye az eredményeid magukért beszélnek, úgyhogy még mielőtt 2016-ról szó esne, Csehiabinszk ezüst, ezüst, kazányban, Montpellierében, bronz, ezek Európa, illetve világbajnokságok mi és miért nem sikerült -e Rióban? Teljesen nagyon nyomott a média. Teljesen. Senki nem készített fel rá. De hogy kezdődött? Hát ez úgy kezdődött, hogy 2014-től viszonylag jól teljesítettem, hogy említetted is, nemzetközi felnőtt porondon. Ez nagyon fontos nálunk, mert a, a, nemze a nemzetközi felnőtt és az utánpótlás között javarészt hatalmas szakadék van. Azt az embereknek meg kell ugrani, két, három, négy, öt belül. Tehát ténylegesen nagyon sokat kell behozni. Aki addig tehetséges volt, és mondjuk nem volt annyira szorgalmas, az ott szembesül azzal, hogy a tehetség nem lesz elég a felnőttben, és hogyha tud magán változtatni, akkor talán be tud Jó, is meg egy pillanatra. Valójában, amikor 2011-ről, 12 ről 13, 14 15, 16 akkor neked, Tóth Krisztiának, anélkül egyébként, hogy egy ilyen agár előtt húznak egy nyulat, Alapvetően mi volt a motivációd, amiért felkeltél és másnap folytattad? Mert ugye mindenki arról beszél, hogy Olimpia, de nem tudom, hogy te mit mondasz. Nekem is az volt már akkor. Nekem is. A legelső ilyen élményem az 2004-es Olimpia volt. Pakson voltam egy edzőtáborba. Iliász Iliádisz nevezettük görög zsúdós, származású görög zsúdós megnyerte az olimpiát, ha jól emlékszem, nem töltötte a 18-at. És az van a fejemben, hogy a csapattársaim, én nem nagyon néztem akkor zsúdót. Nem is érdekelt akkoriban ténylegesen azt, hogy nemzetközi porondon én mit fogok csinálni, vagy mit nem. Tök jó volt hazai versenyeken nyerni, érmet szerezni. Jó leső érzés volt az nyilván, hogy kitűntem a saját korosztályom közül, de nem gondoltam abba bele, hogy én világszinten is jól fogok tudni teljesíteni a sportágban. És akkora áhítatta voltak a nevezett úriember előtt a, a válogatottársaim, hogy... Ez hatott rád? Nagyon. Azt mondták, hogy ez lehetetlen, és hogy ilyen hogy létezik. Maga a egyébként milyen volt, hiszen a sportolók zöme, amikor arról van szó, hogy sport, akkor a társaságot is permanensen említi, ami egyébként a sportban egészen fantasztikus. Milyen volt az a közeg, amiben te voltál? A... Szerintem családias, motiváló csapat. Független attól, hogy egyéni sportolók vagyunk, azért, azért szerintem csapat nekünk eléggé együtt kell működni. Már csak azért is, mert partner, partner függvényében ugye elég nagy hiányban szenvedünk mostanság. Tehát... És akkor ö... akkor, amikor ezt te láttad ott Pakson, akkor azt mondtad, hogy én is, én is, én azt is? Azt mondtam, hogy ez nem látatlan, hogy ezt meg kell csinálni. Hát sajnos nem sikerült olimpiai bajnoknak lennem 18 évesen, de azért igyekeztem a nyomdékaiba lépni. Mi az olimpia? Sportolónak? Neked. Nekem? Hát erre kérek egy 20 perc gondolkodás Gondolom, meg lehet. Adásunkat most megszüntetjük, hogy mi Adán az olimpia? Majd, hogy nem minden. És a majd, hogy nem az a, az nyilván a család miatt van. Ha nem lenne családnal, akkor azt kellene mondanom, hogy minden. Mert az, az változtatott meg, maga az olimpiai érem változtatott meg akkoriban. Annyi kapu kinyélt az ember rölt, amit amit fel se fogunk, és én se fogok fel a mai napig, hogy hogy teljesen érdekes, hogy egy verseny mennyit befolyásol az emberben, mint, mint országos tényező. Lehet -e ez bármihez hasonlítani? Szerintem, Amit... szerintem nem. Talán egy... Nem akarom a, a Karin Kogatanéknak a nobel díjat leminősíteni, de körülbelül az, az lehet. Hogy előtte azok tudták, hogy kik, kik a, a Nobel-díjasok, akik, akik ugye szakmán belül voltak, és ahogy megkapták a Nobel-díjat, akkor egy elég nagy, hogy mondom, mert egy elég neves tagja lett a társadalomnak, és, és szerintem ugyanez nálunk az olimpia, talán egy kicsit kicsiben, vagy kisebb. Tehát a akkor élben. tisztáztuk, hogy 16 előtt volt, miért büszkének lenni neked és rád? 16. Így van, 16. visszatérünk ide a, a médiás történetre. Hát visszatérsz te a médiás történetedre? Ö, igen, hát nekem ott az volt a, sajnos a, a legnagyobb tapasztalat. Tehát... Ö, nem Köszönöm. amiatt. Akkor is azt mondtam, hogy nem amiatt szeretnék híres lenni, hogy én most mit nyilatkoztam és mit nem nyilatkoztam. Sajnos ott miatt lettem. Hat verseny volt abban az évben az olimpia előtt, ötön döntőztem, és rám egy akkora batyut, amit, amit egész egyszerűen nem bírtam. De amit. mi ez a batyú? Az, az esélyeséken? E e így van, így van. És és e hogy ér át, Tóth Krisztián? Mit él át, még nem vagyunk az olimpián, előtte? Mindenkitől azt hallgattam, hogy <kül> megvan a következő olimpiai bajnokunk, milyen színű érmed lesz, és mennyiben teherez, miközben egyébként lehetett volna a hajtóanyag is. Nekem Miért ez, nem ez, ez szerintem ez személyfüggő. Engem nagyon-nagyon nyomott. Én, én a. a De még az, nem vagyunk Rióban már. Nem, pont azt akarom mondani, hogy én, én elbélyezéstéremmel hagytam abba a kvalifikációt két hónappal az olimpia előtt. Irdatlan, brutális fizikai állapotban voltam. Nem fájt semmi, a vállam az, az elég kutya volt, már bocsánat a kifejezésért, de, de azon kívül... Ennél csúnyából is, mondta már. Azon kívül mindenem elképesztően bom volt. Fizikailag sokkal jobb állapotban voltam, mint kióban. Minden, minden, minden adott volt ahhoz, hogy valami nagyobb dobban csak az olimpián, és itt érnék vissza Londonra, hogy, hogy nekem azért hiányzik London egy kicsit így mélyen, mert, mert úgy gondolom, hogy Londonban megfizettem volna a tanuló azt, amit Rióban megfizettem, és akkor azt Rióban már nem kellett volna. Ugyanígy történt szerintem most a későbbiekben, hogy Rióban megfizettem a tanulópénzt, és Tokióra úgy tudtam kimenni. Volt benne egy nagy változás, majd arra is biztosan kitérünk, hogy, hogy nem, nem nyomott már nagyon az a fajta terher, hogy én vagyok a válogatottnak a, a fregatja. Ezt egyébként bárkinek éreznie kellett volna rajtad kívül? Ezt a terhet le lehetett Látank, volna, volna, volna ezt venni? Nem mondok el nagy titkot a, azzal, hogy, hogy ezt már bárkeken belül látták rajtam. Mit lehetett rá, hogy ne Szerintem a stresszt. Megcsináltam az edzést. Ami érdemé. egyébként rád nem jellemző. Nem, nem volt. Nem érdekelt, hogy elbén vagy vb vagyok. Beszéltél-e erről bárkivől? Beszéltem, volt akkor sportsziológuson. Már akkor volt? Már akkor volt. jó volt? Fú, akkor már 7, 8, 7 éve biztos, hogy 2009-ben már biztos, hogy kezdtünk a, az ifjúsági vébén, n Tehát azt mondott Krisztiának, nem idegen? Az olimpia? Nem. A sportszichológus, sport 2009-ben. Szerintem nem. 2009 hát nyilván nem magamtól éves. találtam ki. tehát ide azért Ültél és kellett... beszéltél, vagy ültél és nem beszéltél? Sokat beszéltem. Sokat beszéltem, főként arról, hogy hú, minden rendben lesz, minden rendben lesz. Ez átvetült azért én úgy gondolom, hogy a, a közvetlen közegemre is. és. De most a nem. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy most meg az olimpiáról és a stressz helyzetről. Nem. Beszéltünk is, csináltunk feladatokat is nyilvánvalóan, de utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem volt meg a kémia. Nem volt rossz, tehát félreértés esik. Nem volt rossz, inkább azt mondanám, hogy nekem így, így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy nem jött be. A mentális Erre bocs... készítettek föl. Vagy ha fölkészítettek, a rosszul. Nem akarok negatívan életni, életni senkit, mert nem tisztem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy a sportsziológus, és most nyilván nem véletlenül, nem nevesítünk itt, Minden megtett azért, hogy engem csúcsformába hozzon. Inkább azt mondanám, hogy én nem voltam képviselni. Arról beszél, hogy kintből skype voltam Fischer Miklós. Hát igen. Igen. Nem, nem jött ki a matek. Ez szerintem nem a Miklós hibája volt, hogyha már így említettük, hanem az enyém. Nem, nem voltam rá Miben hibáztam? Ez, mi ez nem ez nem ez Jó, nem akkor az, hogy mi, mi történt, aminek következtében rá a pallos. Hát az, hogy ugye eredményeket hoztam lépésről lépésre folyamatosan, és ö, függetlenül attól, hogy egy erős válogatottunk volt, ö, várták tőlem. Oké, okay, és? És ez engem teljesen nagyon nyomott. Tehát erre, megint csak arra tudok visszatérni, hogy az a fajta várás, amiből lehetett volna egy hajtórakéta is, az nekem egy olyan lett, mint lenne a hátamon egy ne óriási. Mi történt Londonban? Rióban. erősen nyertem egy meccset egy kenyai versenyző ellen, akit hát már bocsánat, de kellett volna dobnom akkoriban, és a második meccsen, ugye nálunk egyenes kiesés van, kikaptam a későbbi bronzérmes kínaitól. Voltaképpen nem volt nálam a momentumom. Mi zuhant rá ezután? Illetve uh. <gül> van hát, e akkor bármi is, öm, ami egyébként neked akkor nagyobb teher volt, mint ami ennek ma látnád. Mi történt? Az történt, ami nagyon-nagyon kellemetlenül érintett, hogy most gondolják el a kedves nézők, hogy, hogy az ember ott van 22 évesen körülbelül. Várnak tőle valamit, vár magától valamit. Érzi azt, hogy ez az egész megváltoztathatja az életét. Fogalma sincs, hogy mi lesz majd utána egy vámműtéttel, mert már akkor vártam arra, hogy megműtsék a válamat, Vissza tudok eljönni nem tudok visszaszűrni. Tehát voltaképpen én úgy számoltam bele, hogy ez az egyetlen esélyem van, az, hogy egy nagyobb dobban csak az életben. Kikaptam, elcsúszott ez az esély, és rá 20x másodpercre, 150 méterre, 10-15-20 kamera diktafonok állnak előttem az újságírók, és, és kérdezősködnek olyan szinten, hogy azt se tudtam, hogy merre nézek. A probléma ezzel amúgy az volt, így utólag visszatérve, mindenféle tisztázás nélkül, hogy körülbelül egy 20 percet emlékeim szerint ott beszéltünk. Megköszöntem mindenkinek a felkészítést, elmondtam, hogy milyen volt a tapasztalat ez ügyben, mi, mi vár majd most rám, és ugye belekérdeztek, hogy mik voltak a hibák, és mivel nekik a dráma kellett, így utolag azt kell, hogy mondjam... Külföldi magyar, magyar, magyar, magyar, magyar, magyar. magyar. Ö, volt benne szenylap is, volt benne szakmai lap is, teljesen irreleváns. És kiragadták, és mint a futótűz úgy terjedt. Kiragadtak ki. Hát a, a például akkor ugye nem, szóról szóra már nem tudnám idézni, de hogy most mit a Katinkát, ha megnyeri az olimpiát, akkor ő szól, ha ez is vagyunk, miért nem nyertük meg az olimpiát, ha kiestünk, minek mentünk ki. Arról nem beszélve, hogy akkor már ugye volt Facebook, de nem töröltem le a Facebookot, mert nem mondták, hogy jaj, te idióta, ne nézegesd a Facebookot, mert a javarésze az két nélkül fog kommentálni. A Csoknyai láztól aki 81 kilós versenyző, nagyon-nagyon jó versenyzőről beszélünk, nem volt annyira eredményes, mint például én, de akik látták volna, hogy ő mi munkát végzett el azért, hogy két olimpián is részt vegyen, és VB 5 legyen, azok megsüvegelendék. De ugye ezt nem látni. Ez eh, Rio előtt egyébként. Ez az én napom előtt. Nem, de soha nem fordult ugyanilyen. Nem. Nem. Nem. És itt van a tudásség. De ötiség, lelkedmény kihagytad volna? Tehát elsétáltál volna mellettük? Mint a húzat. Csak hát ugye amúgy a ott ránk volt szólva, és uh, utolgazd, hogy mondjam, hogy... Ez a létező vagy nem létező sportolói szerződésedben benne van? Nem, de hát 22 évesen én nem... Most képzeldem, hogy 22 évesen egy, egy, egy fiatal, vagy egy, egy fiatal felnőtt, egy, egy idősebb fiú vagyok. Én ezekben nem gondoltam bele, hogy én ezt most kiadhatom, nem hagyhatom ki. Mondták, hogy minden mindenféleképpen... nem volt melletted. Nem, nem. Mondták, hogy mindenféleképpen beszéljünk. Kell, kell a médiának az, hogy a sportolók ott vannak, mindentől függetlenül. Ugye ez később is megismétlődik, nem vele, bárkivel, valaki e, alí tud szóhoz jutni, mert e, úgy liheg, és mégis elvárják tőle, e, tapasztaltabbak aztán másodperceken belül elmondják a szöveget és lefordulnak a, a riporterről. Igen, itt a tapasztalatom volt a hangsúly. De ez egyébként mennyiben része a te sportágadnak a te sportolói létednek? Ez, Megengedheted magadnak az, hogy gyerekek fél óra múlva igen, sajtótájékoztatóban... Most van, biztos, és hogy le... így csinálnám. Most biztos, hogy így csinálnám, vagy sokkal diplomatikusabb lennék. És nem azért, mert bármit is bánnék abból, amit akkor mondtam, mert nem nem gondolom, hogy bármi olyan rosszat mondtam, ami, ami nem lett volna helytálló. Egész egyszerűen az volt a probléma, hogy egy nagyon rossz fényben Ez Azért nagyon érdekes dolog, mert utána a Lénárt ágot a sportpszichológus, ugye már odáig jut, hogy egyébként te mentálisan, nem, vagy mennyire nem voltál felkészült, sújtott a terholot, Korábban is ezt követően is saját magad azt mondod, hogy nálat kiegyensúlyozottabb ember, kevés van a földön, a teljesportágatban pedig különösen. Gyakorlatilag ez az egy pillanat, illetve e köré a pillanat köré valami sugarú körben történt ez, és nem arról van szó, hogy te ott mentálisan megroppantál, hanem arról van szó, hogy létrejött egy szituáció, aminek volt előzménye, megtörtént és egy utózmánya, de nem arról van szó, hogy te egyébként mentálisan alkalmatlan vagy arra, hogy ilyen szituációban létezél, mert gyakorlatilag egy ilyen körbe letél sorolva utána. Utólag bebizonyítottam, hogy, hogy alkalmas vagyok erre, tehát ugye úgy, ahogy említetted, ennek volt egy előzménye, egy, egy végkimenetele és egy, egy történelmi része is, vagy egy, egy, egy történelmi pontja, ugye effektíve aznak a versenynap. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ami még ehhez közrejátszott, játszott, az az volt, hogy, hogy például az olimpiai faluban is akkor a nevekkel találkoztam, akikkel addig soha, hiába voltam én már világbajnokságon, a világ leggyorsabb emberesételtem mellettem a kajádába a legnevesebb ő, kosarasokkal voltunk egy légtérbe, a hosszú katinka sétált el azon a folyosón, ahol én ácsorogtam. Most 22 évesen egy kezdő sportolóként, idézőjában kezdő ugye, függetlenül az az nekem egy akkora lökés volt, és rengeteg olyan kérdés, hogy én mit keresek itt? Nem voltam azzal tisztában, hogy én miért vagyok itt? Egy nagyon érdekes dolog volt ez az egész, és egy óriási tanuló pénz volt, és, és például én szerintem ez, az a, ez a legnagyobb dolog, amit az utókónak szeretnék hagyni, a sportágon belül, és, és a mostani fiatalokat nap mint nap ezzel csesztetem, hogy bármi van, kimentek az olimpiára, minden törlés. Legyen egy Viber, hogy tudjanak beszélni a családtagokkal, a barátokkal, és ne törődjenek semmivel, fogják fel úgy, azt, hogy egy ugyanolyan verseny, mint egy pff, magyar bajnokság. És bízok benne, hogy ez nekik befog és nem fognak ugyanabba a hibában a mibe Később szó lesz még róla, de akkor is említetted, hogy ebben a felfokozott állapotban az is benne volt, 2016-ban, hogy egyébként a te civil létezésedet mennyire befolyásolja egy olimpiai győzelem, mert hogy egyébként anyagiakban mivel jár ez együtt, tehát hogy ez is nyomasztja az embert, és hogy ez is mennyire igazságtalan a többi világversenyhez képest. Mekkora ábránd egy ilyen olimpia, mekkora állom egy ilyen olimpia, hogy egyébként az anyagilag is mivel jár együtt? Hát szerintem a legnagyobb egy sportolónak. Függetlenül attól, hogy milyen háttérre rendelkezik. És most itt nyilván nem csak a pénzről van szó. Tehát ez, ez nem véletlenül, vagy négy évente nem véletlenül ennek van a legnagyobb felhajtása, ugye, tehát hogy ez a legnagyobb. Ez szerintem így tő tudom mondani, a legesleg. Mit ragadtak ki? Ami aztán önállóan másról szólt, mint amiről te beszélni akartal. Abban az interjúban, ott a uh -huh. Mit fordítottak akaratlanul is ellened? Hát ezt, ezt a fajta nyilatkozatot, ugye, amikor ö, voltak éppen a fotelszurkolókat, futel, a egy, egy kicsit degradáltam. A Ami, leg, a amit leges... Egyébként komolyan gondoltál, csak ott rosszul sült el? Igen. Így. Hiszen, ha egy más szituációban most mondanád, akkor az egészen más hatást gyakorolna, és még azt is lehetséges, hogy azt mondanák, hogy mennyire igazad van. Sokan mondták akkor is, hogy igazam van. Csak, ugye a. a, a, a tehát ilyenkor van jelentőség a pozitív visszajelzésnek, ami mondjuk egy egység, meg a negatívnak, ami öt Tehát ő, ő, nem mindenki azt mondta, hogy jaj, Krisztián, te idióta 22 évesen, hogy gondoltad azt, hogy ezt te mondod. A legnagyobb baj az, szerintem az volt, hogy, hogy nem nekem kellett volna mondani. Tehát voltak sokkal nagyobb nevek, akiknek ebbe bele kellett volna akkoriban állni, nem álltak bele, belőlem meg kiszaladt. Kiragadták, és végighúztak a hősök terén, oldaképpen. Uh, ollóztam az interjúkat, és mellé olózom 2021 július 28-át, 28-a? Így van. Uh, amikor azt mondod, hogy ugye akkor nyertél bronzér. Hogy elsőre nem tudtál mit mondani, aztán ömlőd belőled a szó. Tehát, hogy egyébként uh, ez a gát, ez akkor is megvolt. Ez azért volt meg, azért nem tudtam mit mondani, mert sírtam. <gül> Emlékszem, hogy Gábor simogatott, hogy keljek már fel is mondjak valamit. Először is nem akartam elhagyni a tatamit. Igen, Páncél Gáborról beszélünk, így van az edzőről. A másik meg, hogy olyan szinten sírtam, hogy ott álltak a kamerával, és, és hallottam, hogy kérdeznek valamit, de nem tudtam abba adni a síres. Tehát az azért volt igazából, hogy hirtelenjében nem tudtam mit mondani. Nem volt ebbe semmiféle tudatosság, hogy jobban készültem, sokkal jobban készültem a médiára. Nem készültem arra, hogy negatívan fogok -e eljönni az olimpiáról. Úgy készültem az akkori nyilatkozatokra, hogy hú, minden rendben lesz, érem lesz a tarsolyban, és, és akkor ugyanúgy tudok beszélni velük, mint ahogy 16-ban, de teljesen más a nexus -a annak, amikor az ember kiesik és beszél, vagy mond valamit, meg más akkor, amikor érmes. Ez egy fura dolog, mert aki nézi ezt az interjút, a sportolói karrieredhez képest erről azt fogják mondani, hogy aránytalon sokat beszéltek, és ennek nyilvánvalóan a fiala volt az oka, Ugyanakkor ez egyebek között azért is van, mert egyrészt más részről azt mondtad, hogy drága pénz volt. Mennyiben? Hiszen ma már azt is mondhatná, hogy Magfit, kit érdekel? Ö, azért nem mondom, hogy Magfit, mert, mert ez, ez egy nagyon nagy része volt a sportkarrieremnek. Tehát ez, ez attól függetlenül, hogy ez egy... Ez egy útulagosan, nem is tudom, akkoriban is már egy elég, negat elég nagy negatív. De gyakorlatilag arról szám, van mert... szó, hogy ahelyett, hogy a keserűséget kijöhetett volna a vereséged okán, ahelyett Igen. ez a nyilatkozat és annak a következménye ezt még mélyebbre nyomták. Igen, az még azért adott rá egy, egy komolyan... Egy nem tudom, nem, nem emlékszek már napra pontosan, de voltak épp körülbelül egy évig én senkinek semmit nem nyilatkoztam, és az, hogy én utána hazajöttem, és várták azt, hogy még jobban tekerjem ezt a hatalmas drámát, még jobban, még jobban hívott boldog-boldogtalan, megint nem akarok újságneveket említeni, hogy kellene beszélnünk, és hogy mi történik, nem szeretnék, de kellene meg, hogy így, meg így, mindent elengedtem. És szerintem az, az egy nagyon nagy jó döntés volt. Körülbelül egy évig csináltam ott egy, egy, egy akkora meg se szólalást, olyan értelemben, egy síri voltam egy évig, elmentem válműtétre, rehaboztam is, tök jól jött ki, és, és egy év után volt, ezt sose fogom elfelejteni, ezt, ezt el kell, hogy messem. Figyelj, nem emlékszem a nevére az, az úriembernek sajnos, pedig nagyon szélesen megemlíteném. Kaptam egy telefonhívást, Origo, erre emlékszek tisztán. Bemutatkozott a srác, pár évvel volt nálam idősebb, és mondta, hogy régen sportoló volt, látta, hogy mi történt velem, nem is nagyon akarja ezt, ezt ö, felgöngyölteni, de ha szeretném, akkor, akkor nagyon szívesen beszélne velem erről az egészről, átérzi a helyzetemet, ö, és ha az nekem megfelel, és mindent ehhez igazítottam hozzá, miután ilyen, ilyen írásbeli interjúk voltak, tehát uh -huh. nem az, amit így élőben láttak, uh -huh. hanem írásbeli, akkor a, a kiadatás előtt odaadja, és akkor átolvashatom uh -huh. és, és engedélyeztetnem kell. És ez nekem annyira szimpatikus volt, és tényleg egy tök normális srác volt itt telefonon keresztül, mondani, hogy jó, rendben, beszéljünk. Y-kávézóval bementünk, Hungeria körút. Szerintem, hogy két órát beszéltünk. Nagyon, nagyon intim, nagyon közeli volt maga a beszélgetés, egy teljesen jó hangvételű. Beszéltünk a Rioír incidensről, beszéltünk az egész karrierről, meg a folytatásról. És itt ezúttal neki szeretném is megköszönni, hogy, hogy hát nem is azt mondom, hogy kitisztázott, de adott egy lehetőséget arra, hogy elmondja az embereknek töviről hegyére azt, hogy, hogy én akkor mit gondoltam, mit mondtam, és ebből mit ragadott ki az akkori sajtó? Van egy Mel Gibson film, ahol a nőjével együtt, aki a szemszintén rendőr levetköznek, és mutatják egymásnak arci sérüléseiket, amelyeket a munkájú során Ez, amiről most beszéltél, vagy beszéltünk, ez milyen jellegűsebb? Tehát, hogyha ezt a testeden kéne mutatni, ez egy hosszú forradás, egy, egy, egy mélyedés, mi lenne ez? Ilyen, ilyen értelemben nem gondolkoztam ezen. É, nem, nem, nem, nem látszódó, tehát ez nem, nem egy látszódó, ez egy mély, ez egy, mély, ez egy nagyon fájú, mélyesebb lenne. Nem egy látszódó. Hány sérülésed volt? Szerencsés alkat vagyok. Nagyobb igazából azt kell, hogy mondjam, hogy voltak épp kettő. Fájdogálított, ugye? Krisztián folyamatosan... volt nem rég itt, ugye ilyenkor vigyázni kell, mert az interjúk egymáshoz képest hetekkel kerülhetnek e, streamingre, tehát a YouTube-ra, de ő is azt mondta, hogy szerencsés alkat, és aztán lám mégis a vállat tönkretette a sportolói karrierjét. Hát ö, lehet, hogy a Krisztiánoknak ez a probléma, mert nekem is a vállam rossz, a, nekem a bal vállamat műtötték egyszer. Mi mert... történt? Hát egy farmúci helyzetből próbáltam védekezni egy edzőtáborban, és, és hát nem is kifordult, mert effektív sose ugrott ki a rotátorköpményem elszakadt, szallagok alagok megnyúltak, és ugye úgy is vittem ezt a 16-os kvalifikációt. Van benne két csavar, és azóta hál' tök jól funkcionál. Rengeteg egy gyógytónáztam akkoriban velem, most vissza is kellene térnem rá preventív jelleggel, így, így Párizs előtt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ténylegesen szerencsés alkat vagyok. Amit a testem elbírt, az több, mint amit a fejem elbírna. Tehát amit, amit ez a test kapott, az. Irdatlan. Mennyire kell, hogy ismerjéd az anatomiadat? <gül> <gül> Eléggé. Föl, és ez alapján is próbálom meg, megérteni a judót, biomechanika és, és anatómia alapján. Hogy tudunk fordulni, honnan kell minél kevesebb erőt kifejteni. Ugyanilyen módon kell ismerned, vagy legalábbis valamilyen ismerettel kell rendelkezni az ellenfeledről. Abszolút. Ezt ránézésre, vagy annál több? Hát, megtapasztalatra. Vannak olyan, tehát van, amikor azt mondja az ember, hogy egy, egy nyakikláb ellen küzd, és hogy hú, gyenge lesz a törzse, meg tök jó minden, és közben olyan inas, hogy, hogy nem lehet hozzá bemenni közel, mert, mert ott is ugyanolyan erős. De nyilván az, hogyha az ember ránéz valakire, és azt látja, hogy hosszú kezű, hosszú lábú, a 90 kilója az mondjuk egy 90-es magasságba terül el, akkor, akkor logikus a következtetés az, hogy közelről gyengébb lesz, mint mondjuk én, a itt vagyok 170 x centivel, szintén 90 kilóval. Mi volt a másik, Még kettőt kettő Biománika. Nem, sérülős. Ja. <laughs> Azt hittem, hogy ilyen és Külső szallagon volt részlegesen szakadva a bal térdembe. Az egy nagyon nagy probléma volt, mert volt a kép Rio előtt jött egy, szerintem egy két hónappal. Ott nagyon megijedtem, hogy, hogy nem fogok részt venni a játékokon. Több napig, talán még hétig is nem tudtam se kihajlítani, seki nyújtani, se behajlítani a térdemet de nem befolyásolt semmit a, a felkészülésben. Olyan érted, hogy, hogy a, a szerencsétlen Helyzet, ami volt a érdemmel, az nem befolyásolta azt, hogy nem jött ki az jóban. A helyzet az, hogy én egy rövid ideig, vagy nem is annyi rövid ideig eh, voltam rövid távfutó, és egy rövid ideig átfutottam is, de nem vagyok sportriportál, és már kétszer kerültem ebbe a sorozatban olyan helyzetbe, hogy valami bődületes hülyeséget mondtam. Ugye ez egy egészen más jelenlegű beszélgetés, mint amit sportriportárekkel folytatnak sportolók, de azért ez nem hatalmaz engem föl arra, hogy teljesen hülye helyét nem tudtam a hajón belül, másodszor pedig nem tudtam, hogy a kerekes székes vívás az egy rögzített székkel történik, tehát hogy nem arról van szó, hogy Igen. a székkel is mozognak, Igen. és hát nagyon kellett igyekeznem, hogy egyrészt ne csináljak magamból komplett hülyét, és hogy amikor vége van a beszélgetésnek, akkor azt érezzem, hogy annyira igyekeztem, hogy talán egába hoztam, és nem lejt nagyon a pálya. Így aztán most nem sokkal az el, a második kudarc élményem után arra kérlek, Anél, eddig alapvető hülyeséget nem mondtam. Na, abszolút. De legyél szíves, írd le, ha egyáltalán ez lehetséges azt a sportágat, amit te üzöl valakinek, aki soha az életben ilyet nem látott. Légy szíves, írd le. Mi az a cselgáns? A cselgáns, hát kromovigéjával kezdeném egy kicsit amúgy. Alapvetően olyan a harcfűvészeti ág, vagy küzdősport ág, ami próbálta a veszélyes technikákat kivenni az előtte lévőkből, ugye kánó lévén, Jutsu volt előtte, Bushido, Bushido az összefogló neve amúgy, tehát ö, egy olyan, olyan közelharci sportágról beszélünk, ahol, amiből megpróbálták kivenni azokat a veszélyes technikákat, ami kifejezetten hát effektíve életveszély, vagy nagy sérüléssel járhat. Ilyen időkeretben zajlik. Négy perces egy, egy mérkőzés jelenleg, pár éve ezelőtt az, az öt perc volt, de most egy négy perces tiszta időről Bondozása beszélünk. se vagy sem? Iponos vázer is, az Ipon az automatikusan vége, két vázeri az Iponnak felel meg, tehát akkor is automatikusan szubjektív bírói közegben? Is. Eléggé szubjektív, de hál' Istennek nincsen megfertőzve se, se korrupcióval, se maffiával. Videózós se vagy nem videózós Abszolút vagy. van három külső bíró, és most már olyan szinten van a, a videózásnak a technikai része, hogy 360 fokból nézik a, a kérdéses szituációt. Megállíthatóan <tos> <elmérés. tos> Igen, Ilyen és kérhető módban. a videóbíró is, tehát nem mi kérhetjük a videóbírót, hanem, hanem a, a vezetőbírót. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nézzék vissza, vagy var, vagy valami ilyesmi. A vezetőbíró, ha valamit nem tud megítélni hirtelenjében, akkor ezzel a mutatással kérheti a, a videóbírót. Oké. Okay. Uh, egy pillanat meg. Uh, Hámaruli utcával beszélgetve, aki ugye női ökölbívó, kérdeztem, hogy egyébként ez mennyire evidens, hogy valaki egy másik embert üssön, akivel egyébként nincs is baj, és ezen elgondolkodott. Hasonlót nem kérdezek tőled, de azt megkérdezem, hogy akarva akaratlan, és akkor ez egy pontos kifejezés. Tudod-e, hogy másnak milyen sérülést okoztál, miközben effektíve semmilyen sérülést nem okoztál, de mégis az a küzdelem, abban ő egy ilyen sérülés szenvedett el, miközben emiatt téged nem hibáztathatott. Nem. Nem tudom, ráadásul, ugye, ahogy említettem, nagyon sok ilyen veszélyes elemet kivettek a... Az a sérülés, ami neked van, azt tudod, mm -hmm. kivel való küzdelemben, vagy ez egy edzés közben? Vagy ő tud-e róla? Hm? Tud -e róla? vagy ő tud Nem, te tudod, de, hogy az, hogy jött létre. okozta -e bárki rajtad kívül? Hiszen el is esettél. Hát, hogyha ha teljesen szárazon nézzük a dolgot, akkor az én volt, mert nem kellett volna olyan olyan helyzetbe kitározta. Erről beszélek, de, de ebben együtt, mikor történt? Ez 2014-ben. Kivel? Kasbatár Cegánbatárral. Ő egy mongol judos volt, a mongolokra jellemző az, hogy azért ők eléggé birkózós judót képviselnek, lefogta a fejem, át akart magán dobni, kivéttem, esett mind a kettőnk tessúja, elroppant a vállam, és utána hallottad. Éreztem folyamatos gyúladásban. Orrod? Ö, bicikli baleset. Tehát <laughs> Bicikli baleset, el van törve, 6 évesen beestem az aknába. Vagy Tehát valahogy... abban az időben, nem. Amit... Hát, amikor, nagyon, igen, amikor igen. nagyon kovászos voltam. Igen, akkor. Igen. <laughs> Mennyire vagy letiltva a különböző dolgokról éppen abból adódóan, hogy elég, hogyha a saját sportágadban sérülsz meg, nem kell neked még sielni. Szerintem semmennyire. Nyilván ez egy, ez egy értelemszerű határokon belül. Tehát ö, például a COVID idején rögbiztünk, szoktam menni boxolni, harcra. nem keresem azt, hogy én most mindenféleképpen szétszakadjak, mert kritikus helyzetekből kijövök, vagy inkább akkor lepacsolok. A ketrecharc az a szó nemes értelmében sport. Igen. Igen. És ez bennem is egy nagyon nagy dolgot megváltoztatott. Én régen azt hittem, és bocsánat a kifejezést, hogy ezek álmebeteg állatok, agresszív videóták, és csak ütik vágják egymást egy, egy ketrecbe bezárva, és egy nagyon komplex sportágról beszélünk, úgyhogy minden tiszteletem az övék nagyon-nagyon sokat változtatott rajtam, az, hogy elmentem és kipróbáltam. Azt mondta az edzőt, Páncél Gábor, én neked kifejezetten jót tett a szónak abban az értelmében, hogy kaptál még egy évet, hogy 2021-ben volt a 2020-as olimpia. Igen. Ezt annak tudom be, hogy nagyon lenyomott ismételtem mentálisan az, hogy, hogy nem tudtam a, az olimpia kilétét. Lesz, nem lesz, tolják, nem tolják, és teljesen pönkretett. Hogyan? Ő kifejezetten mentálisan a mentális Ez igen, már. Karcag, hatalmas pecálzások. E, itt jött be amúgy a Rögbi, e, ugye akkoriban volt a COVID, azért is. Úgy de de tulajdonképpen visszatérve az agárhoz, ez majdnem olyan, mint hogyha az agár túl messze kerül a nyúltól, és gyakorlatilag elveszti igen, az orientációját. Nem, nem, nem, túl messze kerül a nyúltól, hanem nem tudja, hogy hol van a nyúl. Uh -huh. tehát a, mert ha túl messze kerülünk, legalább látjuk, és akkor oda kell De fogadni. Az olimpia miatt, vagy egyáltalán a COVID? Az olimpia miatt kifejezetten. Tehát, Végig... ha nem, tehát, ha nem olimpia lett volna, nem számított volna. Nem tudok erről beszélni, mert hmm. ugye mi az olimpiában számoltuk, vagy, vagy az volt nekünk a mértékegység. Ö, ha most az agaras nyulas példát fel, nem felveszünk, fel. nem, nem láttam a nyulat. És nyilván itt az olimpia És tudott valakinek segíteni, vagy senki? Jött egy mentálkócs, Járdán Tamás személyében. Akit kértél, vagy akit kaptál? Gábornak volt egy eszeveszettül eszméletlen nagy húzása. A mai napig hiszem is vallom azt, hogy nem lett volna olimpiaérem, hogyha nincs a Tamás. Nagyon komplex volt akkor már a szakmai stáb, gyógytorna, táplálkozási szaktanácsadó, gyógytorna Moldvajédikó, táplálkozási szaktanácsadó, Haris Éva, edző, Páncél Gábor, hozzájött Járván Tamás. Ne, ne, ne hagyjuk ki a feleségedet. Ö, azt akartam még úgy betenni ötödiknek, hogy, hogy a feleségem, és illetve a család, meg az ő családja is a rengeteg főzéssel, támogatása körém gyűlt egy olyan, olyan stáb, ami tényleg egy, mintha egy amerikai boxoló, profiboxolóról látnánk egy filmet. Minden elő volt készítve, oda kellett mennem, meg kellett tennem. Mert azt tudtam, hogy néztem ránéztem a naptárra, amit az asszony beírt, 10 órára ott kell lennem valahol, és egy mentem oda. É, abszolút, Őet, a mai napig, tehát ő, most azt is elfelejtettem, hogy hol parkoltam le, tehát hogy <gül> <gül> mégsem majd nem, majd Google-on megnézem, hogy hol a kocsi, mert, mert, mert sajnos nekem eléggé kihagy az agyam. Úgyhogy nagyon-nagyon kellett ez a szakma istár mögém, vagy mellé inkább úgy mondanám, mert tényesen, és ez is az olimpián mondtam, hogy attól függetlenül, hogy én vagyok a jéghegy csúcsa, attól, attól függetlenül, hogy kicsit mélyebbre kell látni. Igen, napi ötszöri étkezéseket kellett biztosítanom, gramra kiszámított mennyiséggel, színhidele fehérje zsír arányokkal, amely a pici gyerek mellett nem volt egyszer, és bizonyok szadistának kellett lennem, annak érdeke, hogy Krisztán ne adja fel, így a neyjed. Bár <laughs> Igen. Itt kettő, kettő olyan, olyan, olyan alappont volt, ami ebben nagyon sokat segített. Az egyik az, hogy nem volt otthon semmi olyan dolog, amitől elcsábú adtam volna, legyen az csokoládé, chips, bármi. A másik, igen, a másik meg, meg az, hogy ténylegesen mire hazaértem, ott volt már az asztalon a kaja, és ránéztem, úristen, borsót kellene, meghalok meg. Jó, hát ezt azért hogy... tudom, mert ugye nagyon nehezen jött össze a beszélgetésünk, nagyon sokat beszélgettünk, és akaratlanul is nagyon sokat árult el el a hétköznapjaidról. <laughs> igen. Igen. Beleértve, hogy kivettem, hogy te közben ritka jó családapa akarsz lenni, csak néha anyának el kell vinni a gyereket, mondval, hogy apának már játszani sincs ereje. <gül> Igen. Igen, az régen is így volt, és ugye, hát most már hál' Istennek van egy kislányunk is, most meg aztán még, még nehezebb a dolog. Ugye azt mondta, ne egy gyereket szülni egyszerű volt, mint azt a napot, már mint a tókióit feszültségével együtt túlélni. Leakalottam nem tudom, hogy melyik a rosszabb, hogy ott az Magyarul, ember, hogy hogy a, az, az a normális kérdezés, hogy hogy sikerült a bronz? És nem az a normális kérdezés, hogy miért nem lett arany. Annyira kis dolgokon múlik. ez? A megközelítés. Annak a megközelítése, aki beszél veled. Igen. Ez a megközelítés? Tehát rábízni a másikra azt, hogy beszél -e az aranyról vagy sem, és ha nem beszél, akkor megelégszik annyival, mondván, hogy a bronznak is legyen úgy értéke, mint amiről te elmondod, hogy egyébként mennyire csak az arany számít. Jelen esetben szerintem nem volt igaz nálunk, hogy mennyire csak az arany számít, azért mert, és itt visszatérve, amit előbb elkezdtem, annyira minimális nyolc dolgokon múlik az, hogy nekem most például ott, tehát négy érmet osztanak ugye súlycsoportonként, uh -huh. ugye nálunk dupla bronz van, hogy Annyira minimális az, hogy most valaki aranyérmes, vagy bronzérmes, hogy abszolút meg voltam elégedve a bronzzal. Főleg amikor kikaptam ugye az egyeneságon, és tudtam, hogy abból már döntő nem lehet, akkor a következő aranyérem effektív nekem a bronz lett. a próbáltam kimaxolni a napot minden értelemben. Nyilván, még az ember veretlenül cammogja előre, addig azt mondja, hogy fú, aranyérem, aranyérem. aranyérrem. Hát arany arany voltak összesen a új súlycsoportozó? Fú, nem tudom, 30x körül. 30 X Hát akkor az első az meglepi volt, egy, egy menekül státuszú Misange nevezettű srác, egy kongói, kongói srác volt. Semmit nem tudtunk róla, azért ott egy kicsit olyan volt, a jó, de jó, hogy mindenkiről felkészültünk, minden rendben van, és valaki kapott egy, egy ilyen hát Joker kártyát voltak éppen, és, és kijött az olimpiára, nehogy meglepjen, mint feketeló. Ugye a második mérkőzésen Japánnal mentem, a Budókámban, ahol 60 év bekezdődött a dzsúdó az olimpiai programba, Japánba, a sportág hazájába, Hát nem, nem nagyon nekem állt az ászló, ráadásul előtte nem is tudtam megvenni ezt a japán srácot. Viszont a mentákosnak köszönhetően én olyan mentális állapotban voltam, hogy bármi történt, agyon vagyom azt, aki jön velem szembe, és amikor a bemelegítő terembe voltam, tisztán emlékeztem rá, hogy, hogy néztem a japánt, nem mert rám nézni. Félt. A nagyaposnak hozzá kell érteni, vagy értenie kell a cselgányt? Mind a Mind a kettőz. És a Tamás ért a családjágáshoz is, meg én úgy gondolom, hogy értett hozzám is. Az edződ az valójában valamilyen ösztökélő, vagy valamilyen hajtómotorként ajánlotta fel a motort? Tamás személyében? Vagy nem, a, a, a kétkerekű motorban? A jogosítványos sem volt. Akkor még nem volt, így van, de akkor ötvenesekkel is járkáltam, és neki az volt a fő problémája, hát nekem is amúgy, ö, Elég igényes vagyok amúgy a járműveimre, Úgy vagyok vele, hogy már az ember vett valamit, akkor próbáljam meg rá vigyázni. És mindig próbáltam rájuk vigyázni, valami mindig elakad benne. Hol ezzel történt baj, hol azzal? Felhívtam Gábort valamelyik reggeli edzésen, 7 óra körül, új, uh, nem fogok beérni, itt állok a pillang utcán, most lakatolom le a motort, mert nem valamilyen nem megy. És olyan mérges volt, hogy ott felindulásból mondta, hogy odaadja a motorját, hogyha érves leszek, és végül vett nekem egyet. Én el is felejtettem, amúgy tehát, ö, ott álltam az éremmel a nyakamba, beszélgettünk, sétáltunk vissza a faluba, és akkor mond, hogy Úristen is még motort is nézhetünk. Na, Miután a jogosítványot? Hát ahogy megkaptam a motort, akkor ugye még nem használhattam, és ott megcsináltam rá egy-két egy hónapra. Tehát addig autót se volt. Autón volt, ez most kifejezetten a motorra, a nagy motorra érvényes. Tehát autó volt, azzal az 50-eseket, ha tudtam használni. A, elnézést. Megint egy autóra való jogosítványán nem lett. Az. Nem. Hát azt a nagyot, amit kaptam, azt nem. Ugye autóra azt hiszem az a b és azzal 50 centis motort lehet vezetni, és én egy, egy 400-ast kaptam, amihez már A2 kellene minimum, de úgy voltam vele, hogy már megcsinálom, akkor megcsinálom az A korlátlant, és akkor ugye az meg már bármilyen motort is lehet vezetni. És akkor azt megcsináltam, nem tervezek rakétát venni magammal, alá, mert nem vagyok ilyen sebességmámoros, adrenalin függő állat, de közlekedésre Viszont rengeteget könnyít az, hogy egy, egy robogóval tudom szelni a várost, ha arról van szó. 2022-től is azt mondtad, hogy elfogyott a lendülete, mert az olimpiát sepélyentem ki, a szövetségben is változások voltak, és a klubban is elköltözött. Ő, sok minden jött egyszerre. Lényegében ezt azzal le is zárnám, hogy, hogy jól laktam az olimpiai éremmel is, és, és kerestem kellett a visszautót, amit hál' Istennek meg is találtunk. Én ezt értem, de ez most egy ledrázós válasz volt. De azt kérdezem, <laughs> hogy hogy volt az első fél mondat? Elnézést. De a mondat, hogy kezdődött? Emlékszel végre? Nem. Bár nekem kéne. Igen. Most mondhatnám az Andrásnak, hogy te ez egy Kicsit bolyó. András, emlékszel a mondatra? Nem. Nem, kár. Nekem kéne emlékezni. Um... Jól laktam az olimpi éremmel, szerintem ez volt az első része. Igen. Igen. Uh... Köszönöm szépen. Hogy... Ezek számodra érthető lejtők vagy mélyedések, amiből ki kell jönni? Hát most... A motiváció az mennyire ilyen, mennyire ilyen, és mennyire ilyen, vagy mennyire ilyen? Most visszakérdezek. Lehet folyamatosan százszázlékon teljesíteni? Nem, de lehet rá törekedni. Meg hát ugye nagyon jól beszélsz, mert ugye amit én csinálok, azt én csak szerelemmel tudom csinálni. Ha nem lenne szerelem, igen. Akkor nem is azért, mert nem mutatnának iránt érdeklődést, abba kéne hagynom, mert. Úr, tehát... Nem lenne értelme a te hát... Értem. Ö, ezt úgy tudom a legjobban megérteni. Te hogy abban mit csinálsz? Hát, Milyen a viszonyod a cselkáncshoz? Szeretem nagyon a Persze, hogy szeretem, nem szeretném, nem csinálnám már az a száz ez, Hol ez... van a cselgáncs és a te kapcsolatod, mert most nem úgy beszéltél, mint egy hős szerelmes? Hát azért 20 év távlatában szerintem ez teljesen normális. Főleg úgy, hogy azért ez fizikai fájdalom manjára, amikor az ember sem. nem magát a zsúdót, hanem a felkészülést arra, hogy a legjobb zsúdós legyen. Üm. Teljesen logikusnak és értetőnek tartom azt, hogy ez a fajta motiváció hullámzik, és a teljesítmény, meg, meg a, a sportiránti érdeklődésre is az embernek változik, már, mint sportoló szempontjából. Párizs most mennyire nyom téged, független attól, hogy mit várnak el tőled? Bár lehet, hogy nem lehet ez Semennyire. Én úgy gondolom, hogy az olimpiai már megtettem azt, amit, amit meg kellett tennem, és ehhez és még csak hozzá tudok adni. És ezt ténylegesen így is gondolom. Ugye azt mondja a nehet, hogy te azok közé tartozol, akinek BC terve van. Um, mi a BC terv Párizs utánra nézve? Pff, rengeteg. Nem, keveset mondottam úgy. Mondok egy teljesen egyszerű példát, esetleg sport maradni, vállalkozást elindítani, mezőgazdasággal foglalkozni, tehát... A mezőgazdaság pff. hogy? és mint? Ö, hát ugye Hol a feleségem karcagi, uh -huh. és hogy az elég nagy területek vannak, ö, oda, oda esetleg leköltözni és bármilyen irányba halakkal foglalkozni, takarmánnyal, minden érdekel. Ahogy említettem, egy jó pár perccel ezelőtt elég nyitott vagyok, és szeretnék belakostolni másba is. Nem vagyok abban biztos, hogy, hogy nem a sport közelben maradok. Ezt, ezt régebben azért nagyon leszögeztem, hogy, hogy szeretnék egy kicsit kiugrani a, a sportvilágból a, az élsport él után, vagy a karrier után. Ez egy kicsit megváltozott azért bennem az elmúlt időszakban, de az olimpiai érem miatt nagy kapu kinyílt előttem, hogy, hogy bőségzavarába vagyok azzal, hogy mi lesz az ABCDZN. Nem, mondják néhány, mondjál, néhány most, most mondtam kettőt, hárvat, amit úgy gondolok, hogy így, így mindenkivel Nem, meg kell osztanom. És most van még, amit nem. Jó, tehát, okay. hogy ami, amit, amit még nem. Jó, van-e jelentősége a jövő szempontjából, a jelenet szempontjából az, hogy bekerültél az Európai Csegán Sportolói Bizottságába? Ez ugye egy tavai hír? Mármint, hogy 2023-as, ha valaki egyébként tudom, is én sportpolitikai, sportpolitikai és sportdiplomácia értelemben nagyon jó, nem kifejezetten nekem, hanem az országnak, illetve a sportolóknak. Ö, alapvetően Hozzám effektíve nem ad sokat, hogy, hogy én most az Európai Szövetségnek vagyok egy sportolói bizottsági tagja, meghallgatják a véleményemet, meg hogyha, ha bármi olyan probléma van, amit esetleg a válogatottal kellene megosztanom, vagy megbeszélnem, és ezt, és ezt továbbítanom a, a felső körükben, akkor azt én meg tudom tenni. Voltak épp én vagyok egy, egy pillére annak a hídnak, amit, amit mi a sportolói bizottsággal együtt alkotunk, a, a sportolók és a bírók, illetve a vezetők között ami a nem sportolói létedet illeti, bár a sportolói léteddel kapcsolatban is semmilyen kérdésre nem kell válaszolni, de néhány kérdést felteszek. Um, ugye Miközben a social media tudott gondot okozni az életedben, a feleséged bevallotta, hogy ti az interneten ismerkedtetek meg. És ráadásul a feleséged azok közé tartozik, aki nem is írtózik a nyilatkozattól, hiszen eh, nagy interjút vele nem olyan könnyű találni, amit az internet feldob, elsősorban a videóinterjúkat dob föl, a feleségednél feldob interjúkat. Az ő szíve joga, én ebben nem szólok bele. Ö, és zamarta az internet... a zamartal, ugye, később az is kiderült, hogy zamartal köztetek lévő korkülönbség. Igen, két benn... évvel idősebb, én. Hát nem is úgy indult nyilvánvaló az, hogy, hogy most hú, két gyerek, házasság, és a többi, és a többi. De, de ez lett belőle. Mennyire és fontos az a te életedben, hogy kiegyensúlyozott? Nem is tudom, hogy a kiegyensúlyozott a legjobb szó. Szóval ezt törlő, töröljük, hogy, hogy, hogy jó magánéleted legyen. Hát, ember... Kösz tekintettel arra, hogy az elmondásod alapján időnként hiába van magánéleted, de nincs rá időd. Igen, hát hogyha az ember ezt a pályát választja, hogy most kettő lehetőség van. Vagy az van, hogy egyedül végigvágja az egész sportolói életét úgy, hogy, hogy csak magára összpontosít. Én nem ez a sársz voltam. Nagyon jó partner sikerült találnom a magánéletemhez, és, és engem ez kifejezetten busztol. Most nyilván ez egy nagyon mérgező dolog is lenne, hogyha, hogyha nem találnak meg a közös nevezőt oda-haza. Elkézelhető lett volna az egészet félcsinálni egyedül egy legélye lakásban? Vagy alkalmi kalandokkal? Vagy szerintem ami? nem. Én szerintem nem. nem. Mennyire vonja el a figyelmedet a család, mennyire vonja el a figyelmedet imáron a két gyerek? A szó legjobb én értelmében. Igen, de azt akartam hogy ez nem ez nem elvonja, megosztja inkább, ezt így, így fogalmaznám meg, és hát én nyilván elég, Tehát, hogy Hazudnék, ha azt mondanám, hogy hú, ez most egy könnyű dolog, hogy az ember a TF-re jár, élsportoló, és van otthon két gyermeke. Ez, ez, ez nem egy könnyű dolog. Úgy szoktam ezt jellemezni, hogy én a, egy, két végén égettem a gyertyát, de asszú után vagyok mindenre, és próbálok helyett állni mindenhol. Egy egészen fantasztikus szerelmi vallomást mondott a feleséged, ez nagyon bennem maradt, ezt mindenféleképpen idézni szeretném. Azt mondja, hogy mindent megtervezek. <gül> És az életünk elmúlt éveit teljes egészében a 2020-as Tokiai olimpiához igazítottam. A Covid miatti halasztással borult a tökéletes terv, de az átszervezés nem okozott gondot. A tavalyi esküvőnket, tehát a 2019-eset áprilisról átraktuk szeptemberre, mindez két óra alatt bonyolítottam, először Krisztián edzőjével Páncél Gáborral egyeztetve az újabb időpontot. A második gyerekünket is egy évvel korábbra terveztük az olimpia utára, és meg is érkezett, igaz egy évvel később, közben még építkeztük Budapest első kerületéből, csömörre költöztünk. Igen, eléggé komplikált helyzet volt, de tényleg mindent jól, jól uh, kisakkozott. Hát én, én fel, nem vagyok pedig, hogy milyen mértékben alárendeli, ez ugye nem, nincs szebb szó. Mondhatnám, hogy alkalmazkodik, de ez a, az, aláter, ez az egy, alárendeli abban van valami kvázi pejoratív, én azt törölni akarom. Ez nem, ez, én azt mondom, hogy ez egy szimbiózis. Ez egy nagyon jó kollaboráció úgy kettőnk között. De te azt mondod, hogy cserébe cserébe is rosszul. Tehát, hogy egyébként a szimbiózisban mi az, ami a te. Van nekem is egy részem, és van neki is egy részem, és hogyha ő az ő részén jól teljesít, meg én is az enyémben, akkor egy, egy, egy tökéletes gömböt tudunk alkotni. Most így miértan jött a szembe? Többet egyeztetek mondja a táplálkozási tanácsadójával, Haris Évával, mint a férjem. Az Komoly biztos, logisztikát követel az egész, beszerezni a kimérni, grambozni. Vasárnapoként megterveztem a következő hetet, napra pontosan, reggeli ebéd, vacsorát levontva. Ez egy nagyon nehéz meló volt. Ö, hozzá kell tennem, hogy én, én úgy vettem ki belőle, hogy ő ezt élvezi. Tehát ő ezt szerette csinálni. Abszolút a szöveg alapján igen. Tehát ő, ő ezt szerette csinálni, szereti is csinálni, én meg ebben nagyon gyenge vagyok. Tehát ez, ez, nem, az, ez nem az én hatásköröm, mert itt, itt én állbuknék. Én a, az ilyesfajta dolgoknál teljesen csődre megyek. Végezetül visszatérve Párizsra azt mondja, hogy... Nem gondolom, hogy csak egy olimpiai lehet. lehetne nyugodtan visszavonulni, mondja már, mint a feleséget. Szerintem a Tóki olimpia már bizonyított hogy olyan klasszis gyúdósokat vett meg abban a kegyetlen nehéz súlycsoportban, hogy a bronz igenis hatalmas siker felé az aranyal lekerült róla a nyomás és az elvárás, nincs már veszíteni való ezért én annyit tanácsolnék, innen már örömmel csinálja végig. Bármikor sem, amikor nem örömmel csinálhatod. Azt akartam mondani, hogy ez, a, ez az örömmel csinálja végig, az azért, azért nehéz egy küzdő sportban ezt kijelenteni. Mert, mert ezt nagyon. Ne... Tehát itt, itt megverik az embert, hogyha mindig ezt mondták nekem az olimpiót, nem. én mostantól elvezd a csúdót. Nem lehet élvezni. Hát ha nem figyelek oda, adjom vernek. Hát ez, ez, ezt ilyen értelemben nem lehet élvezni. Értem én a másik fajta Mi részét is. Lehet, a, a az, az. Itt a vereség az nem az, hogy én kikaptam egy góllal, és ja, ma ah, kikaptunk. Nem lenézve a labdajátékokat, ne értse félre senki. De, de ők kikapnak, engem meg megvernek. Van közte különbség. Van a között különbség, hogy. Fizikailag vagy pszichésen. Mind a kettő. Fáj is, így is, úgy is. Tehát ez, ez nem tudom egy, egy lapra tenni a kettőt. És tényleg mindenfajta degradálás nélkül. Most ha, ha mi úszunk, és én második vagyok, olyan, a fenébe kikaptam. Én meg oda megyek egy oroszhoz, az kivág a teremből. De most tehát, konkrétan hogy... arról beszélünk, hogy ez olyan, mint amit az ember a filmekben lát, vagy amit állatoknál lát, amikor az egyik elkullog, de maradjunk az embereknél. Nem is tudom, hogy miért kell nekem a medvékel nem biztos fáradok. Na, remélem, uh, hogy a fizimiskaviac jutott. Legyen, legyen ez, ez különösen segítséget, imárom másodszor. Uh, tehát ez olyan, mint amikor az ember valaki effektíve, tehát az egyik elmegy győztesként, a másik meg ott marad. Igen. Ez, ez, ez teljesen olyan. És ez az elkullogásban benne van az, és hogy... És a hogy feldolgozása cammagunk. is ugyanilyen? Hát, hogyha nem tudja az ember jól elengedni, vagy viszonylag hamar, mert mondjuk most egy, egy végaszági mérkőzés van, akkor az nagyon benne fog maradni. Tehát ezt, ezt arra a napra, hogyha még van javítási lehetőség, azt el kell engedni. Amikor én a némettől kikaptam az olimpián, lejöttem, három percet, ha beszéltünk róla az edzőmmel, Gáborral, és teljesen elengedtem. Van fóbia? Hmm, nincs. Van, amit ő tartok nyilván, de egy fóbiám nincs. Nem, versenyző, aki... Kriptonit? Mumus? <gül> Van, rengeteg, rengeteg. És te másnak? Azt akartam mondani, hogy az a szerencsés helyzet áll fel, hogy én is elég, hogy mumus vagyok a többieknek, úgyhogy itt sok fog azon múlni, hogy milyen sorsolást lesz. Sokat vártam, a veled való beszélgetésre, nem okoztál csalódást, most, hogy én csalódást okoztam neked, vagy semmi teljesen te, mert nem mi vagyok a főszereplő. Én nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk személyesen. Én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen.